Накладала шви, от що, подумав я, сповзаючи під колесо, от що, значить, захоплюватись роботою понадміру. З-під пов'язки на голові цабеніла кров, драб, котрого я засадив у дихало, скорчившись, свалявся на шосе. Я лежав поруч, і, хоч в очах усе стрибало, не здужав і пальцем поворухнув. Трохи одалік спинялись якісь машини. З них вискакували і бігли до нас люди зі зброєю в руках. У цей самий момент під Уралом прослизнув дядько Пацюк з якимось куцим автоматом на плечі і в бронежилеті та в панцирному шоломі. А за ним почала вискакувати й решта команда з бойової групи. Хранг! Обізвався позаду великокаліберний кулемет. Я зібрав останні сили і залішив кобру спробу добути свого парабелома. Але шосе, міст, під яким встовпились машини і темна ріка, що несла і несла снігову кашу, все почало обертатися швидше і швидше, а я з жахом намагаючись у цій каруселі вхопитися за що-небудь відчув, як мене закрутило у тому вирій погналому в сухий осінній листок і жбурнуло туди, я вже ні на що не міг реагувати. Над ярами зависло дзвінке сині небо. А самого раннє пригріло сонце і гріло дедалі дужче, аж вода зануртувала попід тонкою білястою кригою Катра ще держалася де-неде у пониз'ях. Із берегів потягло з солодким духом молодого пагілля, пасаки і примороженого куширу. Я виліз на двір, і лишивши дверцята відчиненими, спинився коло авто. Відволого була у розпалі. Із сосен шелепав важкий мокрий сніг. цвірінькали і пищали якісь пташки в чагарях. Слава Богу, зима добігала свого кінця, тяжка зима, святава й холодна, чорна зима, подумав я, з її демонстраціями і переворотами, од яких можна втратити віру не тільки в людей, а й у будь-який глузд у їхніх покручених мізках. Зима, в котрій жодній душі не жилося як слід, а декому довелося розпрощатися із самим життям. Я спинився на кручі, дивлячись, як унизу осідає лід, а у промовині закипає темне коричнева вода. По той бік яру густо просли вербові котики. Я зміряв оком сіру ніздрівату кригу, якою, що можна було прибігти на той берег, а тоді намацав у кишені ножа, але до піру лискуче синювате лезо, клацнувши, вискочило з колодки. Згадав, на кого тут чекаю, і, обернувшись, замислено побрів назад. Отже, в зимі кінець. Люди добрі, криво посміхнувся. я. Чи хто гадав? Чи у помислах мав хто небудь, що вдасться дожити аж до тепер? Понурі сліта відні, крізь які не прозирав жоден промінь сонця? Контузія, від якої довго довелося лікуватися, повсіна загроза розплати за втручання у справу братів Малевич, все це, звісно, не додавало у тих. І з тої пори, як фірма взялася за справу, від якої не версту снарділо політикою, спливло три місяці. Жарти жартами, а Тартар і не збирався припиняти свою діяльність. Скоріше, навпаки – Легальні структури, мовби нічого й не сталося, провадили активну посередницьку діяльність і навіть встигли створити товарну біржу, яка давала прибуток. Детективна мережа розперзалась до того, що спробувала вийти на поверхню. І коли їй це вдалося, то влилась у концерн Термінатор. Ну а служби, яким легалізуватися не пощастило, процвітали в піпіллі, заробляючи гроші на приватному розшуку. Річнева операція, звісно, видалася примітною. Були поранені, покалічені, трохи контужених та отруєних різного роду